استعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا إتقوا Wa la tamutunna illa wa antu muslimun. Amna ba'adu fa inna ahsanal kalami kalamullah. Wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umur muhdasatuhah. Wa kulla muhdasatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Wa kulla malalatin bid'ah. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan bagi ini kita dapat bertemu kembali. Sebagaimana biasa kita akan membahas tentang Al-Qabair. Kita masih membahas poin yang ke-51 berkenaan dengan perbuatan aniaya terhadap orang-orang lemah. Termasuk diantaranya adalah yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu perbuatan aniaya. Para suami terhadap istri-istri mereka. Hakonafedin, maashirul muslimin, rahimani warahmatullahi waji'ul an. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kaum pria, para suami, untuk memperlekukkan para istri mereka dengan baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala hunna mislu alladzi 'alayhim bil dan bagi mereka bagi para istri itu ada hak-hak seperti ataupun setara dengan kewajiban-kewajiban yang telah mereka lakukan. Imbgin juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima bi mafaddala Allahu ba 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim Kaum pria adalah pemimpin atas kaum wanita, dikarenakan Allah Subhanahu Wataala telah memberikan karunia kepada sebahagian mereka atas sebahagian lainnya, dan karena nafkah yang telah mereka keluarkan kepada mereka, yaitu kepada istri-istri mereka. Dan juga Allah Subhanahu Wataala telah mengatakan di dalam kitabnya, wa ashiruun nabil ma'roof dan bergaul dan bergaulah. Bermuamalah, pergaulilah istri-istri kamu itu dengan cara yang maaf. Fainka rihtumuhna, fasa antaqrohu sya'an, wajjalallahu fi khairan kathira. Dan jika kamu menci mereka, maka mudah-mudahan ataupun barangkali engkau menci sesuatu, namun Allah subhanahu wa taala menjadikan di dalamnya kebaikan yang sangat banyak. Jadi, mungkin pula sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kita untuk berbuat baik, ya, kepada uh, kepada istri-istri, kepada para istri. Di antaranya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Was tau subin nisaikhayran" dan ber, berlaku baiklah terhadap uh, kaum wanita. Fa innahunna khuliqna dila karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok fa inna awwajal shay'in fi dan bagian yang paling bengkok pada tulang rusuk itu adalah bagian atasnya fa yadhhabta tuqimuhu kasartahu jika engkau berusaha memaksa untuk meluruskannya maka engkau akan mematahkannya wa in taraktahu lam yazzal awwaj dan jika engkau biarkan maka ia akan tetap bengkok Fastau su binni sayyih maka dar itu berbuat baiklah kamu terhadap kaum wanita hadis sahih riwayat bukhari dan muslim apalagi Allah Subhanahu menganugerahkan kepada seorang hamba istri yang salihah nabi menyampaikan man rozaqahullah imraatan salihatan faqad a'anahu ala satri bini falyattaqillaha fis satril baqi barang yang Allah beri rezeki seorang wanita yang salehah maka sungguh sebenarnya Allah telah membantunya untuk menegakkan separuh dari agamanya. Maka hendalah dia bertakwa kepada Allah di dalam menjaga separuh sisanya atau separuh lainnya. Dan juga Nabi SAW mengatakan, Atmul mu'minina imanan ahsanuhum huluqan wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Sunan Tirmidzi. Nabi mengatakan, "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada istri-istri mereka, yang paling baik terhadap istri-istrinya." Oleh sebab itu, kita dilarang untuk berlaku galim kepada para istri, berbuat aniaya sesukanya, ya, berbuat melampaui batas terhadap para istri. Memang mereka adalah makhluk yang lemah, ya, makhluk yang lemah. Para istri posisinya tentunya di bawah suami. Maka dari itu janganlah kita memperlakukan mereka ya dengan semina-mina. Bukankah Allah subhanahuwataala untuk menjadikan mereka di bawah kita agar mereka mendapatkan sakinah ketenangan ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi zalika laayatil liqaumin dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menjadikan bagi kamu dari diri kamu pasangan-pasangan kamu agar kamu merasa tenang kepada mereka dan Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara kamu mawaddah dan rahmah cinta dan kasih sayang. Nah, bagaimana ya sebuah rumah tangga ataupun istri mendapatkan ketenangan dari suaminya? Ya, apabila suaminya memperlakukannya dengan semena-mena. Ya, tentunya ini adalah suatu ya perbuatan yang sangat tidak eh, terpuji, ya perbuatan yang sangat tercela. Dan perbuatan dalim yang kita lakukan kepada istri itu termasuk juga perbuatan yang eh, kita katakan yang semena-mena. Ya, termasuk salah satu dosa besar dan janganlah ya kita mengira bahwa Allah Subhanahu wa ya, taala akan melewatkan atau membiarkan begitu saja perbuatan zalim yang kita lakukan terhadap istri-istri kita apalagi si istri ini, misalnya memang tidak menuntut ataupun tidaklah melaporkan suaminya tapi di dalam batinnya di dalam hatinya dia merintih dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Ya agar ya, dia selamat dari ataupun terlepas dari kedaliman e, suaminya. Allah Subhanahu Wa Taala wa ta mengatakan: "Wala Tahsabanu Allah Waafilan Amna Yamanul Dalimun. Inna Ma Yuakhiruhu Mio Mintas Khusufil Janganlah kalian mengira bahwa Allah ya, tidak tidak tahu ataupun lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menunda mereka sampai pada hari di mana mata-mata pada hari itu akan terbelalak Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Surat Al-Furqan Pada siapa yang berbuat dolim di antara kamu, maka kami akan merasakan kepadanya adab yang sangat besar Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan kebaliman ini atas dirinya dan menjadikannya haram diantara ya, di manusia. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam sebuah diskusi yang diluatkan oleh Abu Dhar dari Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ibadi inni haram tuzulma ala nafsi, waja'altuhu baynakum muharraman falatadalamuh. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kebaliman atas diriku, dan aku jadikan kebaliman itu haram di antara kamu. Maka janganlah kamu saling membalimi. Nah, orang-orang yang berbuat dalim, lalu dia merasa Allah subhanahu wa taala tidak membalas kebalimannya, janganlah ia mengira bahwa Allah subhanahu wa taala lupa. Allah subhanahu wa taala membiarkannya. Ya Abu al Asy'ari radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innallaha yamilud zalim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ada kalanya membiarkan orang-orang zalim -orang dengan kedzalimannya. Ya, fa'idha akhadhahu lam yuflituh. Namun jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambilnya yaitu menyiksanya, maka ia tidak akan melepaskannya. Artinya ya, orang zalim ini tidak akan bisa lepas. Ia ya, dari hukuman dan siksa Allah subhanahuwataala. Kemudian Nabi saw membacakan ayat dalam Surah Hud ayat 102. Wkalaika akhru Rubika idza akhda al Qur'ah wahiyahalimah. Inna akhduh alimun shadid. Demikianlah Allah subhanahuwataala menyiksa, ya ataupun menurunkan hukumannya apabila ia menurunkan hukuman ataupun siksa kepada satu satu negeri yang zalim penduduknya. Kesungguhnya siksa Allah subhanahu wa ta'ala itu sangatlah pedih Kesungguhnya siksa Allah subhanahu wa ta'ala itu sangatlah pedih Demikian juga ya, Hendaknya kita uh, mengetahui bahwa kebaliman ini Akan menjadi kegelapan atas pelakunya pada hari kiamat Ittaqul dhulung fa inna dhulungatun yu malqiyamah Takutlah kamu ataupun hindarilah perbuatan dhulung Karena perbuatan dalim itu adalah kegelapan pada hari kiamat Maka dari itu Ya, ikhwanifidin Para pendengar yang berbahagia Janganlah seorang suami Yang berlaku aniaya kepada istri-istrinya Kepada istrinya Nah demikian La tazlimanna idha ma kuntam muktadiran <Sesokan> Taddulmu marta'uhu yufdi ilan nadam Tanamu aynaka wal maghluwumun tabihum Yadu'aqayka wa ainullahi lam tanam Janganlah sekali-kali kamu berbuat dhalim ya, Jika kamu mampu untuk menghindarinya Sebenarnya kebaliman itu ya, Ujung kepada penyesalan ya. Kebaliman itu Kesudahannya adalah penyesalan Setiap kita berbuat dhalim Pasti ada timbul rasa penyesalan Di dalam hati kita Tana mu'ayna kawal madlumu Muntabihun Engkau bisa tidur nyenyak Sementara orang yang engkau dhalimi itu Muntabihun tidak bisa tidur Terjaga Kenapa ya Doa Uwaleika mendoakan keburukan atas kamu, mendoakan kebinasaan atas kamu. Waainu Allah hilam tanam. Ketahwilah bahawa mata Allah tidak tidak pernah tidur. Allah Subhanahu Wa Taala tidak tidur. Nah, demikian Efendim. Berapa banyak kita lihat istri-istri yang merintih, ya mendoakan uh, uh, keburukan atas suaminya atau berdoa agar Allah menyelamatkan dirinya atas ya, ke kejahatan ataupun kekasaran suaminya. Saya sementara, ya siswa minyak tidur Ikhwan Fiddin Ittaqur da'wat al-madlum Jauhilah, hindarilah doa orang-orang yang didalimi Ya fa'innaha tuhmalu alal-ghanam Karena doa orang yang didalimi itu akan didawa oleh awan Akan diarah oleh awan Wa yakulullah Kemudian Allah SWT mengatakan Wa izzati wa jalali La ansuranaka walau ba'dahin jika abangan dan kekuasaan aku akan menolongnya, aku akan menolongmu, ya walaupun dalam waktu yang tidak berapa lama. Dilaporkan juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah saw bersabda: Ittakudahwatul melum, fa inna tasghadu ilas sama, dohilah hindarilah doa orang-orang yang dizalimi, fa inna tasghadu ilas sama karena doa orang yang dizalimi ini akan naik ke langit keanna syararah ya seolah-olah doanya itu seperti percikan api atau bunga api ya kalau kita lihat bunga api memercik ke langit seperti itulah naiknya doa orang yang dizalimi kepada Allah Subhanahu wa Nah demikian. Maka dari itu, hindarilah perbuatan zalim kepada ya istri-istri kita. Ya, janganlah karena mereka lemah, posisi mereka lemah, ya lalu kita buat seenaknya kepada mereka, ya berbuat seenaknya kepada mereka. Nah, ada beberapa bentuk perbuatan zalim ya yang dilakukan oleh para suami terhadap istri-istrinya, ya terhadap para istri. Di antaranya adalah menghalanginya untuk bertemu dengan anak-anaknya, ya. Nah, ini kadang terjadi di dalam rumah tangga. Apalagi, ya, e, telah terjadi perceraian antara mereka berdua. Nah, banyak kita dapati kasus-kasus di mana, ya, seorang suami menghalangi ya, e, istrinya atau mantan istrinya untuk bertemu dengan anak-anaknya. Ya untuk bertemu dengan anak-anaknya. Nah ini adalah satu bentuk kebaliman. Nah ini adalah satu perbuatan balib aniayah yang tidak boleh dilakukan. Ya Abu Ayub, Abu Ayub ya Rasulullah Anhu mengatakan semin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda man farraqa baina walidatin wa wawaladihah Pencar Allah antara hwa baina ahibatihi yaumul qiyamah Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya maka Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan antara dia dan orang yang dia kasihi pada hari kiamat Nah apabila hal ini berlaku pada tawanan ya, hadis ini ya sahih oleh At-Tirmidzi dan disahkan oleh Syarbani di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi ya Uh, ini hadis ini dikeluarkan atau di, uh, dikatakan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan tawanan. Nah apabila ya para tawanan saja tidak boleh ya di apa namanya dipisahkan antara seorang ibu dan anaknya bagaimana pula ya al ahrar ya atau hara'ir wanita-wanita yang merdeka ya tentunya mereka lebih dan tera bagaimana pula ya itu adalah mantan istri kita ataupun ya apa namanya istri kita ya, sebagian suami ada yang belum putus hubungan pernikahannya dengan istrinya melarang anak-anaknya bertemu dengan ibunya nah ini merupakan satu bentuk kebaliman ya itu tidak boleh ya, terhadap binatang saja kita tidak boleh memisahkan antara ibu dan anaknya ya binatang itu itu tidak boleh dipisahkan antara ibu dan anaknya bagaimana pula manusia Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Yang mengatakan, "Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan, tiba Nabiul hajati." Suatu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak. Nah, di tengah jalan faja'an nabiyul hajatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia pergi sejenak untuk menunaikan hajatnya. Faraainaa hummaratan maaha farkhan kami melihat seekor burung seekor induk burung ya bersama dua ekor anaknya fa akhadna farkhayha lalu kami mengambil dua ekor anaknya itu faja'atil hummarah faja'alat tafruj maka datanglah ya, induknya itu dengan mengepakkan dan mengembangkan sayapnya seolah-olah menunjukkan kemarahannya ya Nah demikian. Fajr Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam, fakal. Kemudian datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, man fajr hari man fajr hari biwaladihah. Siapakah yang telah mengganggu induk ini dengan memisahkannya dari anaknya, rubu waladah ilaiha. Kembalikanlah anak-anaknya itu kepadanya. Nah demikian. Ini uh, ini terhadap binatang. Ia ya, tidak boleh memisahkan antara ibu dengan anak-anaknya Karena ikatan batin antara ibu dan anak itu sangat erat Ya maka memisahkannya seperti memisahkan nyawanya Seperti memisahkan jiwanya Ya dari tubuhnya Nah seperti itulah Seperti yang diruatkan dari Abdullah bin Amr bin As Annam Ra'atan Qalat bahwa ada seorang wanita yang berkata Ya Rasulullah inna bnihada Sesungguhnya puteraku ini Kana batnilah huwi'a perutku inilah yang mengandungnya wa tadayya lahu syaka kedua puting susuku inilah yang menyusuinya wa hajri lahu hiwa dan pangkuanku inilah yang menjadi pembaringannya wa inna abahu tallaqani maksudnya dialah yang mengandungnya dialah yang menyusuinya dialah yang mengasuhnya dan suhunya ayahnya telah menceraikan diriku wa arada ayyantazi'ahu minni lalu ia ingin merebutnya dariku Fakola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya Anti ahaku bihi malam tangkihi. Engkau lebih berhak terhadap anak engkau itu engkau kamu lebih berhak terhadap anakmu itu selama kamu belum menikah. Selama kamu belum menikah lagi. demikian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Al Albani. Ia mengatakan di dalam hidayah yaitu ruwad, sanatnya sahih. Dan disahihkan oleh beliau di dalam sahih, Sunan Abi Daud. Nabi Iqiyan. Nabi Iqiyan mengatakan, Anti ahakubihi ma'alam tangkihi. Engkau lebih berhak terhadap, kamu lebih berhak terhadap anakmu itu, selama kamu belum menikah lagi. Nabi Iqiyan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, meriwayatkan kepada kita, Ia mengatakan, Samitum ru'atan ja'ad ila rasulillah. Wa anakwa idun indahu. Aku mendengar ada seorang wanita datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu aku duduk di sisi beliau. Fakohat wanita itu berkata, Ya Rasulullah inna zaujiyuri do ayyadah habibi ibni. Wahai Rasulullah sesungguhnya suamiku itu ingin membawa pergi anakku ini. Wakat sakoni mibrin Abi Enabah. Wakat nafaani sesungguhnya anakku inilah yang mengambilkan air untukku dari sumur Abi Inabah dan dia telah banyak berjasa dan membantuku maka rasulullah mengatakan isthihmua alaihi berundilah untuk mendapatkannya faqala zaujuha maka ay, ay, ay, suaminya mengatakan mayu haqi ni siapakah yang lebih berhak terhadap anakku itu selain diriku faqalan nabi sallallahu maka nabi SAW mengatakan Hada abu wa hadihi ummu fakhud bi yadi ayyi masit siata Nabi berkata kepada anaknya itu, ini ayahmu, ini ibumu. Ya, maka peganglah tangan siapa yang kamu suka, yang kamu sukai. Fakahatabiyya diumihi fanta lakadbihi. Ternyata anaknya itu meraih tangan ibunya dan ibunya pun membawa pergi anak tersebut. Dinna an. Jadi merupakan dosa besar, ya, seorang uh, ayah atau uh, seorang uh, kita katakan kata lelaki ya, memisahkan. Ya uh, ibu dari anaknya atau termasuk dosa besar adalah termasuk salah satu kejahatan dan perbuatan aniaya terhadap para istri adalah memisahkan mereka dari anak-anak mereka. Nah demikian penipu dan diantara perlakuan buruk yang dilakukan oleh para suami terhadap para istri adalah cut on anha memutus nafakah terhadap istri-istrinya. Yang memutus nafkah terhadap para istri. Nah, ini adalah satu perbuatan yang ya kita katakan zalim aniaya. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan di dalam kitabnya, ya walyum fikdu saatin min saateh. Hendaklah orang yang punya kelapangan memberikan nafkah sesuai dengan kelapangan yang dimilikinya. Omongku alaihi rizku falyum mimma ma'atahul lah dan barang siapa yang dibatasi rezekinya ya, maka hendaklah dia memberi nafkah dengan apa yang Allah telah subhan Allah subhanahu Allah telah berikan kepadanya rezeki yang Allah bagi untuknya la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sesungguhnya Allah tidak memberikan uh, tidak membebani satu jiwa atau seorang melainkan menurut apa yang telah Allah Subhanahu wa berikan kepadanya Saya kepadanya ja Saya sayaja'alullahu ba'da usrin yusra Allah akan memberikan kemudahan sesudah kesulitan. Nah, demikian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita para suami untuk memberikan nafkah yang layak kepada para istri. Maka janganlah kita mendalimi mereka, ya, dengan memberikan atau tidak memberikan rezeki yang cukup atau membatasi nafkah kepada mereka hingga ya mereka uh, merasa kita katakan ke, uh, terganggu, ya ya sebagian istri kita lihat kurang gizi, pakaiannya compang-camping. Ya anak-anaknya juga kurang gizi, tidak diberikan nafkah yang cukup oleh suaminya atau suaminya bermalas-malasan, tidak melaksanakan kewajibannya untuk mencari nafkah dan tidak memberikan ah, bagian yang cukup, nafkah yang cukup untuk istri-istrinya. Nah, di, untuk istri dan anaknya. Nah, ini adalah satu bentuk kewaliman. Rasulullah SAW Dalam satu hadis yang dilibatkan oleh Sulaiman bin Amr bin Al-Ahwas Ia mengatakan Haddasani Abi Annahu syahidah hajatul wada Ayahku telah menceritakan kepada kita Amr bin Al-Ahwas Bahawa menyaksikan hajjatul wada, hajjatul wada Haji wada bersama Nabi di mana Nabi SAW Berkhutbah diantara isi khutbah beliau adalah Ala Wastausu bin Nisa'i khairan Ketahuilah, ingatlah oleh kalian semua agar kalian berbuat baik kepada kaum wanita, fa innahunna awanon indakum. Sesungguhnya wanita ataupun istri-istri kamu itu ibarat tawanan di sisi kamu. Laisat amlikuna minhunna syai'an ghairu zalika. Kamu tidak berhak ya, menguasai mereka selain daripada itu. Illa ayati nabifahisatin mubayyinah. Kecuali mereka melakukan suatu kerja, perbuatan keji yang nyata fa'in fa'alna, jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata itu, fahjuruhunna filmadajir. Berilah hukuman, berilah, ya, apa namanya hukuman berupa satu, uhjuruhunna filmadajir. Pisahkanlah mereka dari ranjang-ranjang kalian. Wadribuhunna dharman ghayra mubarrih. Dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak mencederai. Fa'in ya, apa'nakum, jika mereka mena'atimu, Jafaratabukalayhin nasabilla. Janganlah kamu mencari cari jalan untuk menyusahkan mereka. Alainnalakum <tabu> alanisa <nasabila> ikum hakon. Dan ketahuilah bahwasanya kamu juga punya hak atas istri-istri kamu. Walanisa <tabu> ikum alaihukum Dan dan juga sebaliknya, istri-istri kamu juga punya hak atas kamu. Yafamahakukum alanisa ikum. Adapun hak kamu atas istri-istri kamu adalah hak kita hak para suami ya atas para istri yang wajib ditunaikan oleh para istri adalah fala ya'tuna furushakum uh, fur furushakum mantakrahun tidak membiarkan ya pembaringan kalian ya di disinggahi ataupun ditiduri oleh siapa yang kamu benci ya wa la ya'danna fi buyuti kum dan tidak memberikan izin untuk masuk ke dalam rumah kamu orang-orang yang kamu tidak sukai Allah, kemudian Nabi mengatakan, ketahuilah wahakunna alaihim dan hak-hak istri atas kamu adalah antusinu ilaihina. Engkau berbuat baik kepada mereka di dalam hal fikiswatihina watuamihina di dalam memberikan pakaian dan makanan kepada mereka. Berilah mereka makanan dan pakaian yang baik, yang layak. Ya kita lihat para suami ada yang memberi, membelikan ya untuk istrinya pakaian itu sekali seumur hidup. Ya kemudian setelah itu ya, ya waktu pengantin baru saja. Nah, setelah itu dia tidak terpikir sama sekali untuk membelikan baju untuk istrinya. Ya, bahkan istrinya dia ya, terpaksa menyisihkan sebagian dari nafkah ya uh, belanja ya dapur untuk membeli baju. Nah, demikian. Nah, ini sungguh sangat ya kita katakan memprihatinkan. Demikian juga makanan, berilah makanan yang layak ya. Oleh sebab itu wajib bagi para suami untuk mencari nafkah Ya Semampu mereka Nah dalam hal ini tentunya Setiap orang tahu ya, Bagaimana apa yang harus dilakukan Janganlah dia bermalas-malasan Janganlah dia berpangku tangan, Kemudian mengatakan inilah rezeki yang Allah bagi untukku Nah itu adalah suatu yang kita katakan per, per, Perkara yang tidak masuk akal sama sekali Dia belum berusaha Kemudian dia mengatakan inilah dia rezeki ya yang Allah bagi untuk untuk kita untuk un, untukku. Nah sementara dia belum berusaha untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan anak dan istrinya. Ya berilah kepada mereka ya antusinu ilaihinna fikiswatihinna watu amihinna. Engkau berbuat baik kepada mereka di dalam hal memberikan pakaian sandang dan pangan kepada istri-istri kamu. Nah demikian. Nah hadis ini sah diriwadkan oleh Ali Imam Thirmidi. Dan ibnu Majah dan disahhikan oleh Al albani di dalam Sahih Terbiqin dan Sahih ibnu Majah. Demikian yang Konfident Azanil Allah wajak jami'an Muawiyah bin Haidah al Qushairi juga meriwayatkan kepada kita dia mengatakan kul ya Rasulullah, maafku zaujati ahadina alaihi. Wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang dari kami atas mereka atasnya? Iaitu apa hak, hak istri kami? Maka Nabi mengatakan Antut imaha ia imta, buataksuh ia tak ta Engkau memberi makan apa yang engkau makan, engkau memberi pakaian apa yang engkau pakai. Nah demikian, iaitu seimbang dan layak, setara. Apa yang kita makan itulah yang kita beri untuk istri. Apa yang kita pakai itulah yang kita berikan untuk istri pakaian yang kita berikan untuk istri. Ya kita lihat sebagian istri ya sangat mengenaskan kondisinya ya kurang gizi ya pakaiannya jompang-camping itulah dia pakaian seumur hidupnya enggak pernah ganti nah ini adalah suatu hal yang sangat ya kita katakan memprihatinkan ya ini adalah uh, tanda perlakuan buruk ya suaminya terhadap istri-istri terhadap istrinya nah demikian juga ya na, uh, dia mengatakan Muawiyah bin Haidah mengatakan masih dari beliau bahwa ia mendatangi at itu Rasulullah aku mendatangi Rasul dan berkata qultu mataqulu fi nisaina apa yang kau wasiatkan kepada kami, nasihatkan kepada kami berkaitan tentang istri-istri kami. Maka Nabi saw mengatakan, takemohon nami mata Berilah mereka makan dari apa yang kalian makan. Ya, nah kadang-kadang suaminya enakan makan di luar, enak dia makan di luar, sedap dia makan di luar. Ya istrinya di rumah, ya cuma dikasih uang belanja, ya, ya apa namanya secukupnya -se bahkan kurang, ya beli beras saja enggak bisa, ya, beli lauk enggak bisa. Nah makanya tahu tempe setiap hari sementara, ya suaminya makan ikan dan ayam tiap hari. Nah ini adalah satu hal yang tidak baik, ya, tidak boleh dilakukan oleh seorang suami. Wakshunna, Waksuhunna <Sessus> mimma takta sun dan berberilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai ya wala tadribuhunna wala tuqabbihuhunna janganlah kalian pukul mereka janganlah ringan tangan terhadap istri dan jangan juga memburuk-burukkan mereka menjelek-jelekkan mereka ada suami yang tidak pernah memuji istrinya ya selantiasa menjelek-jelekkan istrinya memburuk-burukkan istrinya nah demikian nah ini tentunya menyinggung perasaan si istri Nah demikian, ya maklumlah sudah melahirkan Dua, tiga anak kan begitu ya Sudah tidak, apa namanya Tidak lurus lagi badannya kan begitu ya Sudah kemudian dan sebagainya Ada seorang suami itu memburuk-burukkan istrinya Suka memburuk-burukkan istrinya Nah ini adalah satu perbuatan yang tidak baik Nah Nabi melarangnya Walatukubbihuhunna Jangan buruk-burukkan mereka Ya, nah demikian Demikian juga Nabi mengatakan Iktihartak harsakannasyita datangilah ladangmu sawahmu sesukamu bagaimana kamu suka wa'ad wa'ad inha idta'inta waqsuha idaktasaita wala tuqabbihil wajh wala tadrib berilah makan mereka dengan apa yang kamu makan dan berilah pakaian dengan apa yang kalian pakai dan janganlah kamu memukul wajah Janganlah kamu menamparnya ya. Janganlah kamu menonjok wajahnya Mempukur wajahnya Dan janganlah kamu ringan tangan Janganlah kamu ringan tangan Nah demikian ya khunifuddin Para pendengar yang bahagia. Jadi janganlah memutus nafkah terhadap mereka ya, Berilah nafkah yang cukup ya Berilah nafkah yang cukup ya, Janganlah kita menjadi suami yang kikir Ya sungguhnya sifat kikir itu adalah sifat yang tercela. Nabi SAW mengatakan Itta kushuh fa inna shuhha ahalaka man jauhilah ya sifat kikir karena sifat kikir inilah yang telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ya hadis riwayat Jabir bin Abdullah sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim demikian juga nabi mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu syarru ma fi rajulin keburukan yang ada pada seorang laki-laki adalah dua sifat shuhun halun wa jubnun khaliq ya Ya, kekikiran yang, yang bersangatan Dan ke, uh, sifat penakut yang kelewat batas Nah demikian Hadis sahih riwayat Abu Daud Jadi kikir dan penakut ini adalah sifat Dua sifat yang sangat buruk pada seorang laki-laki Nah demikian Ini pada uh, apa namanya ya, Merupakan sifat yang tidak gentle Yaitu kikir dan penakut Maka dari itu Nabi SAW mengatakan Dalam hadis yang diwetkan oleh Al-Imamun Nasaih dan disahkankan oleh Syaikh Al Albani di dalam uh, Miskatul masabih Nabi mengatakan لا يجتمع الصُّحُولِ إيمانُ في كلَّ عَبْدٍ أَبَدًا tidak akan berkumpul antara ya, sifat kikir dan iman di dalam hati seorang hamba selama lamanya. Nabi mungkin. Jadi, ya, janganlah kita ya, apa namanya, bersifat kikir dengan membatasi rezeki. Ataupun nafkah kepada istri-istri kita, anak istri kita. Nah, demikian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa al-fikku li-amfusikum dan berilah uh, wa al-fikku li-amfusikum dan berilah nafkah yang baik untuk diri kamu. Wa ma'yuqosuha nafsiihi faulai kahu mulmuflihud barangsiapa yang dipelihara dari sifat kikir dirinya dijauhkan dari sifat kikir dirinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, bukankah apa yang kita keluarkan nafkah yang kita berikan untuk e, istri kita itu adalah sodakoh? Ya sodakoh. Nabi saw mengatakan dalam hadis yang diterangkan oleh Amr bin Umayyah, Nabi mengatakan ma'at atau rojul imro atau fahuwa sodakoh. Apapun yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya maka itu adalah sodakoh. Nah, Al-Abbad bin Sariyah mengatakan, kalau Ka Rasulullah Rasulullah sallallahu mengatakan idza saqara rajulu imra'atahul maa' ujir. Artinya seorang laki-laki memberikan ya suami memberikan air kepada istrinya maka dia diberi pahala. Hadis sahih riwayat at dan disahkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah. Nah kita berkenan Syiddin rahimani wa rahimakumull jami'an. Jadi ya termasuk ya, tindak aniyahs seorang suami kepada istrinya adalah dia membatasi rezekinya Memutus rezeki ya, Memutus rezeki dia ya, terhadap istri-istrinya Apalagi sampai berbulan-bulan Tidak memberikan nafkah kepada istri ya, Sebagian suami ada yang Menitipkan istrinya di pondok Kan begitu ya Berikut anak-anaknya juga tanpa memberikan nafkah Makan, minum Anak istrinya dari pondok Nah ini eh, dia telah mentolemi istrinya dan juga telah mendalimi ya, tempat penitipan tersebut. Ya, dia jadikan pondok sebagai tempat penitipan. Nah, ini adalah satu perbuatan yang sangat tidak layak dan tidak uh, masuk akal. Waalaikumsalam. Dan seorang istri boleh menuntut ya, kepada wali hakim ya, kepada hakim untuk memisahkan uh, dia dari suaminya apabila memutus nafkah sampai berbulan-bulan. Nah, demikian. Nah, kemudian. Di antara bentuk perlakuan buruk ya seorang ya, suami terhadap istrinya adalah perbuatan aniaya terhadap para istri adalah ad-darubu bi ghairi memukul tanpa hak dan juga ad-darbul memukul dengan pukulan yang menyakitkan memukul dengan pukulan yang menyakitkan ya Allah Subhanahu wa taala baru membolehkan seorang suami memukul istrinya apabila nampak tanda-tanda nusuz yaitu tanda-tanda kedurhakaan pembangkangan istri terhadapnya itu pun setelah dia memberikan nasihat kepada istrinya faidhuhunna kemudian setelah memisahkannya dari ranjang wahjuruhunna fil madajik barulah setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengadakan wadribuhunna dan pukullah Ya dan pukulan ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi saw. Yaitu pukulan yang tidak menyakitkan. Ya, Nabi mengatakan wa daribuhunna dorban melayramubareh. Ya, ja, Pukullah mereka dengan pukulan yang tidak mencederai, tidak menyakitkan. Ya, nah demikian. Ya, e, sebagian salaf mengatakan yaitu dengan menepuknya, dengan menepuknya pada pahanya dan pada pundaknya. Tidak memukul pada wajahnya atau tidak juga memukul pada bagian-bagian yang berbahaya seperti bagian depan tubuhnya. Nah itu itu berbahaya. Ya atau bagian-bagian yang vital. Ya. Nah itu adalah uh, per, namanya, uh, pukulan yang tidak dipunarkan. Nah demikian. Dan ya ada seorang suami yang kita katakan ringan tangan kepada istrinya sedikit saja salah istrinya. Maka tidak ada ampun baginya, bagi istrinya Langsung main pukul Ya, kalaulah kepada budak saja Kita harus memaafkan sampai 70 kali dalam sehari Bagaimana pula, istri Nah, ada sebagian suami yang kasar ya Yang punya tabiat yang buruk Sedikit saja salah istrinya langsung main pukul main, Bahkan bukan main pukul, saja main hajar Main tendangkan begitu ya Nah, main banting dan main lempar dan lain sebagainya Nah, ini adalah satu perbuatan yang tidak terpuji, yang menunjukkan bahwa kita, ya, apa namanya, kita adalah orang yang ya, kita katakan buruk akhlaknya, ya, buruk akhlaknya. Nah demikian. Nah ada beberapa syarat di dalam memukul. Kalaupun dia layak dipukul, kalaupun istri itu boleh dipukul kerana dia bangkang ya, dan sudah apa namanya diberi nasihat, ya, sudah dipisah dari ranjang, tapi dia tetap membangkang. Maka ada catatan yang perlu diperhatikan ya, di sini. Yang pertama adalah ayat kunar akhirul ilaj. Ya, hendaknya pukulan ini adalah ya, apa namanya, langkah terakhir. Ya, langkah terakhir. Bukan ya begitu salah langsung pukul tidak tidak boleh. Ya akan tapi ini merupakan langkah terakhir. Ya setelah melewati dua, dua langkah sebelumnya, yaitu memberikan nasihat. Dan mereka nasihat ini bukanlah satu atau dua kali ya, tapi berkali-kali. Nah, kemudian tidak ya, mempan nasihat sudah berkali-kali dengan hati, ya pisah rancang. Nah, sudah pisah rancang dalam waktu yang cukup lama tidak juga uh, selesai maka barulah akhirul ilaj obat terakhir, solusi terakhir, langkah terakhir itu dengan memukul. Nah, kemudian yang kedua adalah ayat sedaminhu al islah lal intikom, ya. Maksud dari pukulan itu adalah untuk memperbaiki Bukan untuk membalas dendam Bukan dengan pukulan yang penuh dengan emosi, kemarahan Dan untuk menunjukkan kejantanan ya, Demikian, bukan itu Tapi pukulan untuk apa nanggap, dorbut Pukulan untuk me me mengajari ataupun memperbaiki ya, Untuk memberikan pelajaran Bukan pukulan untuk melampiaskan kemarahan dan dendam yang ketiga adalah ayyakuna fis sirri wa la ahadun hifazan ala mas'airiha wa aw ahasisih. Hendaklah pukulan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, jangan terang-terangan. Jangan ada orang yang tahu apalagi di hadapan anak-anaknya, ya di hadapan keluarganya. Nah ini tidak boleh. Ini demi menjaga perasaannya ya dan menjaga perasaannya. Ya, janganlah kita pukul istri kita itu di hadapan anak-anaknya. Karena ini akan menyakiti batinnya. Pukulan itu mungkin enggak sakit, tapi batinnya lebih sakit daripada ya, apa namanya? tubuh yang dipukul itu, daripada pukulan itu sendiri. Nah, demikian. Apalagi di hadapan eh, keluarganya, ya, ayah ibunya misalnya. Nah, ini sangat tidak eh, pantas ikonefidin para pendengar yang berbahagia. Nah, kemudian Allah yakuna mu'dhiyan Wala yaktas jildan, wala yaksir awaman, wala yijirrih lahman Andalah pukulan itu tidak mencederai, ya tidak melukai kulit, tidak mematahkan tulang dan tidaklah merobek daging Artinya pukulan yang ya, kita katakan tidak mencederai Sebagaimana disebutkan yaitu para salaf dengan mengatakan dengan memukul ia ya, pahanya ataupun memukul punggungnya, ia ya, dengan telapak tangan, bukan dengan cambuk, ia ya, bukan dengan alat, ya dan bukan juga dengan pukulan yang mematikan. Nah demikian, yang mencederai, yang mematahkan tulangnya, ya ataupun yang melukai kulitnya atau merobek dagingnya. Nah demikian, jangan sampai lembam lembam istri itu dipukul suami. Nah ini adalah Ya, walaupun itu berhak untuk dipukul istrinya misalnya, tapi ya itu adalah perbuatan aniaya, ya, perbuatan aniaya. Nah, demikian. Kemudian <tuk> Allah yakuna adatan lahu wa daidan li pukulan itu bukan menjadi kebiasaan yang dilaku eh yang ya ya, ya kebiasaannya, tidak menjadi kebiasaannya. Ya sedikit-sedikit menpukul, sedikit-sedikit menpukul. Nah, ini adalah suatu hal yang apa namanya tidak boleh dilakukan Jadi janganlah kamu mukul itu menjadi kebiasaan si suami Nah demikian Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diberikan oleh Iyas bin Amdillah bin Abi Dibab Dibab dia mengatakan Kalau Rasulullah SAW la tadribu ima Allah Janganlah kamu memukul hamba uh, hamba, hamba Allah yang wanita Nah demikian Ya, ya? nah Uh, Umar bin Khattab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'irun nisa ala azwajihinna. Ya sungguh Nabi uh, Umar datang kepada Rasulullah mengatakan ya wanita-wanita telah berani terhadap suami-suami uh, mereka. Farakhasuhunna farakhasa fi darbihinna. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada para suami untuk memukul mereka. Ya ketika Umar melaporkan kepada Nabi bahawa ini para istri sudah berani melawan kepada suami-suami mereka, maka Nabi memberikan keringanan ya, untuk memukul. Ya, maksud Nabi di sini pukulan untuk mendidik. Ya, faatovah bi ali rasulillah inisa unketir. Nah, setelah itu, setelah kejadian dan peristiwa itu. Ya banyak para wanita yang mendatangi ya. keluarga Rasulullah SAW mendatangi beliau. Ya skuna mereka melaporkan mengadukan suami-suami mereka. Maka Nabi SAW mengatakan lakat tauf Ali Muhammadin nisaun kadir. Sungguh telah datang kepada keluarga Muhammad banyak sekali wanita. Ya sكون azwajuhunna mereka mengeluhkan dan melaporkan suami-suami mereka yang ringan tangan sudah mulai ringan tangan memukul suka memukul. Laisa ulaika bikhayyarikum. Nabi mengatakan mereka itu bukanlah orang-orang terbaik di antara kamu. Mereka bukan orang baik. Ya, orang-orang yang atau suami-suami yang suka memukul istri itu bukanlah orang-orang yang baik. Demikianlah kanifuddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Nabi juga mengatakan taala, "Asa ahadukum ayadribo imra'atahu darbal imah." darbal do, amah. "Ala khairukum khairukum li ahli." Mungkin Nabi Nabi mengatakan tahwilah, mungkin ada beberapa orang di antara kamu yang suka memukul istrinya seperti dia memukul budaknya. Ya. Nabi melarang hal itu dan mengatakan, "Ala ketahuilah baik baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya." Jadi janganlah kita suka main pukul, ya sedikit-sedikit main pukul. Karena Nabi tadi mengatakan la tadrib Ya walatad ribu janganlah kamu suka main pukul kepada istri kamu. Ya, jadi janganlah ya apa namanya itu menjadi kebiasaan kita. Kemudian yang keenam adalah ayat tania bal wajah hendaklah dijauhi uh, memukul wajah. Tak boleh kita memukul wajah. Ya kepada musuh saja kita tidak boleh memukul wajah. Apalagi kepada istri. Nah, nah istri kita, ya kita pukul wajahnya, ya. cedera wajahnya, cacat wajahnya. Ker kita juga yang rugi. Nah dibikin konflik. Sebahagian suami melakukan perbuatan ini, setelah dia lakukan dia menyesal. Dia lihat apa namanya, eh, ya mata mata istrinya sudah bercelak. Eh, kita katakan bercelak, bukan bercelak, pakai, eh, dengan celak, tapi sudah biru memar, ya apa namanya matanya, karena pukulan. Barulah dia menyesal melihat kondisi istrinya yang sudah eh, kopak kapi, ya eh, parah seperti itu. Nah demikian. Jadi hindarilah memukul wajah, termasuk juga adalah menghindari memukul bagian-bagian tubuh yang vital ya, seperti bagian depan tubuh ini itu jangan dipukul dadanya, perutnya itu berbahaya ya, kemudian alat-alat vitalnya itu tidak boleh dipukul ya. Nah, oleh karena itu yang ketujuh ayyaktafia fihi billah da fi fi sadrin cukup dengan menunjuk apabila menekan dadanya, memukul pada punggungnya atau pada pahanya, ya, ya uh, dengan pukulan yang tidak, ya apa namanya, yang tidak mencederai. Nah, seperti itu. Nah, demikian yang kami fitnir kepada pendengar yang berbahagia. Jadi hindarilah ya, perbuatan aniaya terhadap istri, yaitu abdurububiroir hak mukulnya tanpa hak atau mukulnya dengan pukulan yang mencederai atau menyakitkan. Nah, demikian. Kemudian jadi ya, antara perlakuan buruk ataupun perbuatan aniaya Seorang suami kepada istrinya adalah Hajruha fi ghairil madja Ia memisahkannya bukan pada ranjangnya Yaitu dia apa namanya um, Yang namanya pisah ranjang itu adalah di dalam rumah Bukan di luar rumah ya? Nah sebagian orang salah persepsi Dia mengatakan pisah ranjang artinya apa? Dia keluar dari rumah itu Dia minggat dari rumah atau menyuruh soal istrinya pergi dari rumah itu. Nah ini namanya bukan bukan pisah ranjang ini pisah rumah namanya. Ya pisah ranjang adalah dengan membalikkan tubuh ya tidak apa namanya uh, uh, apa namanya tidak mem, menghadapnya ketika tidur ataupun tidur di apa namanya di ya di tempat yang lain ya misalnya di ruangan yang lain. Nah ini namanya pisah ranjang. Ya bukan minggat dari rumah karena itu adalah perbuatan yang dapat ya apa namanya kita katakan menyakitinya ya dan dan juga akan membahayakan keselamatan dirinya bayangkan kalau kita tinggalkan istri kita sendirian di rumah ya ada maling ada apa namanya ya penjahat masuk ke dalam rumah siapa yang melindungi nah demikian demikian juga anak-anak ya dan banyak lagi hal-hal yang merugikan ya jadi yang namanya al-hajru itu adalah fil madja bukan fil ghairil madja yaitu pisah ranjang artinya masih tetap di dalam rumah yang sama ya bukan tingkat dari rumah itu berapa banyak kita lihat ya? kasus-kasus di mana uh, seorang suami marah kepada istrinya lalu dia pergi selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu bahkan ada yang berbulan-bulan katanya dia pisah ranjang dengan istrinya nah ini adalah satu perbuatan yang salah bahkan itu menunjuk ya, adalah satu perbuatan dalim, perbuatan aniaya kepada istri. Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan walayahjar walayahjur illa fil bait dan janganlah dia menghajar, memboikot, atau memisahkan istrinya itu illa fil bait kecuali masih di dalam rumah. Ya walatahjur illa fil bait. Janganlah kamu menghajar dia, janganlah kamu memisahkan dia dari tempat berpisah darinya, ya, kecuali masih berada di dalam rumah. Nah, masih berada di dalam rumah. Nah, demikian yang kami faidahin wa asyurul muslimin Jadi perbuatan minggat dari rumah yang dilakukan oleh sebagian suami itu adalah perbuatan yang tidak benar. Kalaupun dia eh, suami apa istri kita itu berbuat durhaka, Nabi mengatakan dalam hadis eh, dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh eh, Abu Daud di dalam sunannya dan disahkan oleh Al-Albani. Painakiftum nusuzahunda ya, fajuruhunna fil madaj. Jika kamu khawatir mereka melakukan nusuz, yaitu uh, di sini keperhakaan, pembangkangan, melawan swabinya, fajuruhunna fil madaj, maka pisahkanlah mereka fil ya, madaj pada tempat tidur mereka. Artinya apa? Artinya tidak melayani kebutuhan biologisnya untuk sementara waktu. Hamad mengatakan, perwujudan ini mengatakan, yakni an-nikah, iaitu tidak melayani kebutuhan biologisnya untuk sementara waktu sebagai hukuman, kan begitu ya? Nah, demikian. Jadi bukan minggat dari rumah, ya. jadi tetap masih di dalam rumah. Nah, hendaknya ini dipahami oleh para suami. Adapun tidak ikut hukuman, mereka tidak melampaui batas, karena setiap pelam, perbuatan melampaui batas itu adalah suatu tindak kebaliman yang mendatangkan dosa. Nah demikiannya fani fani. Allahemani, Allahemang, Kemuwahudin. Nah demikianlah memang, ya manusia itu, ya ketika uh, dia diberikan kekuasaan untuk berbuat, dia ya, sering melakukan perbuatan yang aniaya. Ya, kalau innal insa, nala yagho, arroahuz taqna. Dan ingatlah sekali-kali ingat, bahwa sesungguhnya manusia itu suka berbuat melewati batas. Ya. Ketika ia melihat dirinya sudah merasa berkecukupan. Nah, demikian juga di sini dalam kasus rumah tangga ini, ya seorang suami yang diberi hak untuk menjatuhkan hukuman kepada istri, janganlah dia menjatuhkan hukuman dengan semena-mena. Janganlah melewati batas di dalam memberikan hukuman. Ya termasuk di dalam bab ini yaitu memisahkannya ya, tidak pada tempat tidurnya, ya, yaitu minggat dari rumah. Kemudian di antara bentuk ketaliman berbuatan aniaya seorang suami kepada ya, para istri adalah hermanuha min hakil muasyarah yang menghalanginya dari hak muasyarah dari pergaulan ataupun dari ia ya, kebutuhannya dari kebutuhan kehidupannya. Ya, nah, demikian. Dia ya, itu maksudnya adalah kebutuhan biologisnya. Nah, itu merupakan hak istri. Nah, seorang suami tidak boleh menahan-nahannya tanpa hak. Ya kecuali dia dalam rangka menjatuhkan hukuman ya sebagaimana yang kita sebutkan tadi dia memisahkannya dari ranjangnya. Nah ini kondisi tidak normal. Artinya suami si istri melakukan pembangkangan. Nah apabila si istri telah melaksanakan hak-haknya kepada suami, maka tidak boleh suami di sini menahan hak istri atas ya atas uh, hak istri atas mereka atas para suami yaitu memberikan atau mencukupi kebutuhan biologis si istri. Nah ini adalah suatu kewajiban suami ya, Nabi SAW mengatakan ya, e, Ketika dari Abdullah bin Amr bin As Dia mengatakan Kala Rasulullah Ya Abdullah ala anna, Alam ukhbirka Annaka tasumun nahar watakumun layil Kultubala ya Rasulullah Hai Abad Abdullah Kata Nabi ya, Alam ukhbir Annaka tasumun nahar watakumun layil Ya, bukankah telah aku kabarkan bahawa engkau telah sampai kabar kepada aku bahawa engkau berpuasa pada siang hari dan mengerjakan solat pada malam hari? Kul ya Rasulullah. Ya, iya tentu ya Rasulullah sudah engkau telah mengabarkan ya, kepada aku ya, hal itu dan aku telah melakukannya. Kal maka kami mengatakan falatafal, jangan lakukan itu. Sum oftir, wakum wanam, berpuasalah dan berbukalah. Ya, kerjakanlah salat dan tidurlah. Fa innal jasadika 'alaika haqqan karena jasadmu punya hak atas dirimu. Wa innal a'inika 'alaika haqqan dan matamu juga punya hak atas dirimu. Wa innal zauja 'alaika dan istrimu juga punya hak atas dirimu. Nah demikian. Jadi kita punya hak yang harus kita, eh kita punya kewajipan yang harus kita tunaikan kepada istri-istri kita, kepada istri kita. Salah satunya adalah dengan mencukupi kebutuhan biologisnya ya tidak boleh kita tahan ya karena itu sangat menyiksanya itu adalah satu bentuk penyiksaan kepada eh kepada para istri. Nah, demikian Ibnufuddin azanillahu wa iyakum jami'an. Nah, demikian Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita Bahawa dakhalat imraatu Utsman bin Affan Ya, telah masuk seorang wanita, istri dari Utsman bin Affan, Ala Aisyah, kepada Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Utsman bin Affan ini adalah Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha. Ya, dia masuk menemui, datang menemui Aisyah, wahyabatatul Hayah, dalam kondisi yang, ya kita katakan yang tidak baik ataupun kondisi yang mengenaskan. Fasa alat ha Aisyah tu. Aisyah bertanya kepadanya, masa nuk, masa nuki, kenapa kamu kondisi kamu seperti ini? Ya kalad dia mengatakan, zauji ya kumulailo ya sumudahar, ya suamiku malam dia solat malam, siang dia puasa, ya, kapan ya kesempatan untuk ya apa namanya bercanda ataupun bermain-main dengan istri ataupun memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Dia malam solat malam. Ya si dia kuasa. Padahal Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam fadakarat fadakarat Aisyah dari maka Nabi fadahal Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam Nabiun datang dari luar, lalu Aisyah mengabarkan kepada beliau tentang hal itu. Walakian Nabiu Uthman ada bang eh maka Nabi pun menemui Uthmani benamat on dan berkata, Ya Uthman, wahai Uthman, in nurrahbaniya talam alaina. Sesungguhnya hidup kependitaan seperti ini tidaklah diwajibkan atas kita amalaka fiy uswatun hasanah bukankah pada pada diriku kata nabi telah ada panutan dan teladan yang baik untukmu wallahin inilah akhsyakum lillah gunanya aku adalah orang yang paling takut ya, kepada Allah Subhanahu wa taala wa ahfadzukum li dan orang yang paling menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala nadimikian ini hanifuddin ya jadi nabi SAW menegur ya mu'adz Uthman uthman usman bin madun karena perbuatannya itu nah demikian yang itu merugikan istrinya ya, merugikan istrinya tidak memenuhi kebutuhan biologis sang istri ya nah demikian oleh sebab itu nabi SAW alaihi ya para suami untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologis istrinya nabi mengatakan wa fi budi ahadi um dan pada Ya, bukannya ahadikum, maksudnya di sini adalah e, kemaluan kamu itu ada ada sadako, yaitu kamu mencukupi kebutuhan biologis istrimu itu sadako. Nah demikian. Nah demikian juga Nabi saw mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dar, Nabi saw berkata, La kafijima i zaujatika zawjit, ajarud, bagimu pada ya, jima istrimu. Ya, ya kamu bersetubuh dengan istrimu itu ajrun ada ajrun ada pahala ya jadi ini adalah suatu ibadah yakni fid din azani wa iyyakum jami'an ini adalah ibadah ini berpahala ya kita kita memenuhi kebutuhan biologis istri kita memenuhi kebutuhan biologis istri kita sampai dia puas nah di sini ada ya kita katakan suami yang kurang perhatian di dalam bab ini ya dia tidak mengeri perasaan istrinya Ya dia berbuat seenaknya saja di dalam bab ini kepada istrinya Sehingga si istri merasa tersakiti Ada yang ya kita katakan tidak mengerti di dalam bab ini Hingga ya, kita katakan hubungan biologis yang seharusnya itu memuaskan istri justru malah menyakiti istri Ada yang itu Nah hendaknya seorang suami mengerti ini ya, Mengerti perasaan si istri Janganlah dia berbuat aniaya di dalam bab ini Ya, ya, termasuk juga kita katakan melakukan hubungan biologis yang menyiksa istri itu tidak boleh. Ya, dalam arti kata berlebih-lebihan dan tidak mencukupinya juga enggak boleh. Ya, Nabi mengatakan la zaujatika ajrun. Bagimu pada jima' istrimu itu ada pahala kata Nabi. Fa ya Rasulullah wa fi sahwatin ya ajrun? Ya Rasulullah pada syahwat itu ada pahala? Nabi mengatakan na'am. Ya, hadis disahkan oleh Syah al dalam Sahih Mawadirud-Dham. Nah dimikirnya konfiden rahimani warahimah kumullahu jami'an. Jadi hendaknya ini diperhatikan ya, oleh para eh, apa namanya eh, istri ya, kepada para afan kepada para suami hendaknya eh, ya, apa kita katakan memperhatikan kebutuhan biologis. Ya, istrinya, ya, memperhatikan kebutuhan Biologis istrinya, demikian juga Sebaliknya ya, sebenarnya Istri juga harus mengetahui hal ini Bagaimana dia memuaskan Ya apa namanya, suaminya di dalam bab ini Ya, sebagaimana suami juga harus mengerti bagaimana memuaskan istrinya di dalam bab ini, janganlah dia menggaliminya, karena itu sangat tersiksa ya. ya. Kita katakan si istri tidak pernah mendapatkan kepuasan dari hubungan biologis yang dilakukannya bersama suaminya atau suaminya merasa cuek saja hingga ya kita katakan ini akan apa nama membahayakan keutuhan rumah tangga mereka. Nah demikiannya khanifud din rahimani warahimahumullahummin. Kemudian yang terakhir adalah al ala onofilmu Az-Zawjiyah yaitu sikap kasar di dalam apa namanya, di dalam zawjiyah, di dalam hubungan suami istri ya misalnya kita katakan uh, ya kata-kata yang kasar sikap-sikap ya, yang kasar memang tidak mungkin pukul tapi sinis Ya suka memburuk-burukkan istri, Ya suka mengata-ngatai istri, menjelek-jelekkannya di hadapan anak-anaknya atau di hadapan keluarganya, ataupun di kelu di hadapan keluarga istrinya, misalnya mengatakannya si fulana ini malas, tidak pernah kerja dan lain sebagainya. Nah ini tentunya akan menyakitinya, ya akan menyakitinya. Nah demikian. Jadi ya lisan, kejahatan lisan. Kadang-kadang lisan itu lebih tajam daripada sembilu, daripada pisau. Nah demikian. Jadi janganlah kita, apa namanya berlaku buruk di dalam mempergauli istri-istri kita. Nafidin, azzani Allah wa iya kumjina. Taib. Janganlah seorang suami juga bersikap kaku ya, kepada istrinya. Ya, tidak pernah bercanda. Ya, tidak pernah apa namanya mencumbuhinya ataupun bermasrahan dengan istrinya ya, ada sebagian suami kita lihat sangat kaku dan cenderung egois dan kasar mau menangnya sendiri saja nah, ini tentunya akan perbuatan yang aniaya juga kepada si istri ya nah demikian termasuk juga menghindari Ya, menjelek jelekkan atau memburuk-burukkan ataupun uh, menceritakan kekurangan istri di hadapan anak-anak ataupun di hadapan keluarganya ataupun di hadapan keluarga istri. Nah, dimungkin. Dan yang terakhir adalah mentalak istri tanpa hak. Ya, mentalak istri tanpa hak. Nah, ini juga termasuk ya perbuatan yang uh, kita katakan ya uh, uh, niaya ya, menalak istri tanpa hak. Ya, nah. Ya tentunya ifani fiddin azan Ya Allah Talak itu ada di tangan suami Namun talak itu hendaklah Ya dia Sebagaimana mestinya Nah demikian Tidak boleh kita Ya apa namanya Semena-mena di dalam bab ini Nah demikian Semena-mena di dalam Bab ini Ya Kita uh, telah tahu bahawa Nabi SAW mengatakan Ya iblis sangat menyukai Ya perpecahan di dalam rumah tangga inna iblisa balwa arsa wal-muta sumayaa ba'su saraya azmunya iblis meletakkan singgasananya di atas air yaitu di atas lautan kemudian dia mengirim bala tentaranya faadanahum min rumanzilatan adamuhum fitnah orang yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah orang yang paling besar fitnahnya kepada manusia ya salah satu sebabnya datang dan berkata fa'altu ka dawabara hatta telah melakukan ini dan itu maka iblis mengatakan ma sana ta engkau belum buat sesuatu kalau semayaji wahadum bayakul, lalu ada salah seorang sabdanya mengatakan, mada rok tuh hatta farok tu bayna wabaynam roati. Aku tidak tinggalkan bani Adam itu hingga dia memisahkan dia. Aku pisahkan dia dari istrinya. Ya perpecahan di dalam rumah tangga itu adalah satu keburukan. Ya, apalagi itu tanpa sebab yang jelas. Nah ini yang akan jadi korban adalah anak-anak biasanya. Nah demikian. Ya. Maka ini mengatakan Sayyuni himinhu menyuruhnya mendekat dan mengatakan ni, maanta engkau baru hebat kata iblis nah demi kenen fredin rahimani wa rahimakumullah jami'an ya jadi janganlah kita uh, apa namanya beraku semena-mena di dalam bab ini ya. Janganlah kita ya berlagak semena-mena di dalam bab ini janganlah ini jadikan sebagai bahan permainan ya hibur apa namanya sebagai permainan talak ini sebagai permainan sebagian orang ya kita lihat seperti itu ya mereka memperlakukan istri apa namanya menjadikan talak ini sebagai satu permainan nolak maunya saja kapan dia mau dan tidak memikirkan akibatnya nah demikian ya kana fiddin wa iyyakum debian ya apa namanya nah, pembahasan kita pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan Insyaallah masih poin yang ke 51. Ya akan depan kita akan bahas tentang bagaimana perbuatan aniaya ya para majikan kepada ya pekerja-pekerja atau buruh-buruhnya. Nah demikian pembantu, ya supir dan sebagainya. Nah demikian yang kredensialnya. Jadi demikian, saja mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi saya. ya Aku قولي هذا astaghfirullahaladzim, الله لي ولكم فمن يذكر الله فذكر الله يغفر